Maka elfu mimi atisa sabina tano, vijana watatu wengine vipaji vionbonifu walikuwa miji riwa katika kampuni utengeneza video games, itwaiyo Atari Interactive, Steve Jobs, Steve Wozniak, kina Ronaldi Wine, wakawa marafiko akubwa wa na wakakubaliana wachekazi ili wafungue kampuni yao. Wine akapewa yukoumla kusajiri kampuni. diye aliyandikam pango kazo biashara yao yani business plan, kubuni cooperative ideas yani logo, slogan, filosofii na kuandikam katiba yani memorandum of association. Waim ali kuwa kama mlezo biashara hiyo kusbabu, wakati huo yeye ali kuwa na miaka rubana muda, uzini yaki miaka shirini tano na Jobsi miaka shirini, Steve Jobs na uzini yaki. Walimtazama waini kama kakari baba mwanayao, mwaka elfu maji mia chiza sabina sita, kampuni ika sajiriwa na ikiito apple computers, ikijikita katika tenge nchaji ya wa computer, wakagawa na hisa, wainakachukua silimia kumi, jobsi na uzi niaki wakagawa na silimia rubana tano kila muda, jobs akateuliwa kwa afsum tanda jimku yani CEO. wa kampuni hio akiwa na miaka shirini na moja tu sikuacha chibada e kampuni hio ikapat aoda yako tengeneza kompyuta miamoa ya kutoka byte shop duka la rega rega la kompyuta mbili na California. Lakini kampuni hio hai kuwa namtaji wakutengeneza kompyuta hizo hivyo jobs kama CEO akachukua mkopo wa dolla ifkumina tano kuajili biashara hio rona diwa inia kwa ajili ya hiyo.、E. Wine ya kawa na wasiwasi kuwa. Biashara hilo inaweza sifanyi kioe na wakashindwa kurejesha mkopo. Kuakua biashara yao ilikuwa yau biayeni partnership ina manawa ngeshindwa kurejesha mkopo basi maliza ubinafsi zingeuzo kufidia dini. Wain alipoata zama wenzake hakunata mjadili kuhata na baiskeli. Wali kwa vidhiana wanaanza kutafuta maisha. Wakiwa na umri wachini miaka shirini tano. yei ambaye wakati huo alikuwa na miaka roba na mbili tayari alikuwa na nyumba na magarika dha hakaona mali zake ndiyo zingeuzwa kufidia deni baada ya kutafakari hakaamua kujitowa kwenye kampuni hiyo April kuminambili mwaka funjimia tisa sabina sita haka waitawenzake na kuambia niya yake kujitowa haka taka wamlipe asilimia kumia isezake ambazo zilikuwa na thamani ya dola elfu mbili na miatatu yani kama shiringi milion tano vizaki Tanzania lakini jobs na uzini yaki hawakuwa na feather za kutosha wakamlipa kwanza dola mianane na baada ya mwaka moja wakamalizia dola elfu mmoja na miatano liobaki kampuni ya epo ikaendelea kukua na kufanikiwa kulipa mkopo huku kikuza mtaji kidogo kidogo kufikia mwaka elfu mnji mia tisa themanini Kompyuta zaosirikwa za nafanya vizuri sokooni izekishindana na makampuni makubwa kama IBM na HP. Mwaka elfuaji miamtisa sabina nane Jobsi na waziniyaki walimisha uishiuaini arudi kwenye kampuni au lakini nilikata. Mwaka elfuaji miamtisa sabina tisa walimrudisha siri miyakumi ya hise zake na kumtaka walipeki ascha dola elfutanoto lakini nakakatau fa hiopia. Muaka elfu maji mja chisa sema nini? Epo wakauza hisa katika sokola awali IPO ili kupata feza zako kuzamtaji kwa dola ishirinambili tu kwa hisa moja. Kutoka na na kununuliwa sana, ziga panda na kufikia dola ishirinatisa biashara ya hisa ikiwa saidi ya kuzamtaji wao kufikia dola bilioni moja nukta sababu banana kadri miaka limfosonga. Kampuni hio ikiendelea kufanya ubuni, funa kutengeneza sim na vifavyengine. Mtajio kampuni hio ikiendelea kuku, ana muakarifu mbili na kumina moja kabla kifuchia Steve Jobs, ulikuwa na dola trilionimi ya nehamseeni. Sawa na Tanzania ni shirini trilionimi ya tisa hamseeni. Kwa sasa umefikia dola trilionimoja. Hi ni sawa na budgeti yetu yanchikomia katiseeni. Anda sitirizi paribas. Steve Jobs kupitia familia yake. Anamiliki ya silimia saba nukutane ya hisa zanyi thamani ya dola, bilion sabinane. Sawa na Tanzania ni shillings, triyo ni miamoja thamanini. Steve uuzini ya kinae, anamiliki kiasi hicho icho cha hisa. Njiya hisa Jobs. Alikuwa na ukwasi wa dola, milion miambili kumina saba. Sawa na Tanzania ni shillings, bilion miatano. Na uzini yake na utajiri wa dola milioni miya moja kumina sita, saa na Tanzania ni shilingi sibillioni miambili sabini. Kama wa iniasengejeondoa, angewe kuana miliki ya siri miya kumi ya hisa zinjathamani ya dola billioni miya moja, saa na Tanzania ni shilingi sithillioni si miambili hamseini. Lakini nilipoteza fusa hio bado kuyondoa kuni kampuni hio, hatayivua iniasema. Hajuti wamzihu pamuja na kuamba yeye ndi yele ndi kampango biashara wa kampuni hio. Mwaka hello fumbili na kumina nani kiojwa na sieni yenye risema? Na furai kwa na epo imewko kampuni kubwa na ina fa njia vizuri sokoani. Hatayivu si juti wamzihu angwokujitwa. Nina chujuti anikuamba, kampango biashara wa epo ni wa niliuza mwaka fani maiti zatisini kuandola miatano. Lakini mwaka hivmbe linakumina sitam panguhuo, uliuzwa kwa dola milioni moja nukta sita. Kwa sasa hempo inawatumisha kumina tatu elf. Na maduka miamtano nakumi, kareka nchi shirini tano duniani kote. Mapato yake kwa mwaka ni dola bilioni miambilishtini. Sawa na Tanzania ni shilingi tuyo ni miam sita shirini. Beiye hisa moja ni dola miam tatu thalesi na moja. アナタンザニアンシュリンクスイラキサバナスティニジェニニニュリトジフンザ、クトカナナソモヒリエミアンダリワナマリサジジェイミミネイトワアナニアスエデガ